Ja, <laughs> hej där Luva och Nina och det här är vår första podd. Podcast! <laughs> det där kan inte vara vår inledning. Okej, okay. okay, vi har... Um... Jag har suttit och pratade om hur um, vi skulle lägga upp en hälsning och det gick ju... Um... Det gick inte så bra. inte så bra. Men, Men... Uh, jag kan tänka att det kan ju bara bli bättre härifrån ja. så att... Uh... Vi får jobba på det. Vi jobbar på det. Jag. Till nästa gång. Kanske kan få någon liten t som kan <laughs> göra ett god hint Inte ekonomista. Ja. Uh, nej, men vi är då Lova och Nina. Och vi tänkte starta en podd, för vi har inte mycket annat för oss. Nej. Varför tänker vi starta en podd? Jag I vet kan... inte, jag tänker att så här... Det var din idé. Ja, uh, hopp. <laughs> Okej. <Okay. laughs> okay. Nej, men, nej, men du, du ville... Men jag har också tänkt på det. Mm. Uh, men det är väl för att man... Um... Att man lyssnar på podcast ja. och tänker lite att, åh vad kul att ha en egen typ. Precis, och att man älskar att höra sig själv prata och uh, man tänker att liksom... Att folk lyssna på en. Ja, precis, <laughs> förhoppningsvis. Ja. Uh, nej men det är kul kul här. det är ju väldigt i tiden det här med podcast. Mm. Eller, heter det podcast eller podcast? Ja, det är ju svårt. Pod jag, säger, jag säger nu podcast. Okej. Okay. Podcast. Podcast. Jag, tänk, jag tänker att podcast är typ brittiskt och podcast ja. är amerikanskt. det är det säkert. För vad, vad är ens en podcast? Cast, cast. Alltså, jag kommer ihåg när jag började lyssna på podcasts. Det var i våras, typ. Och jag tror att det första jag lyssnade på var Mikael av Och sen så blev det att jag bara hittade fler, typ. Mm. För, jag, för vi har ju eh, pratat mycket om Ekonomistapodden, mm. som Lonnie Bella och Pingis har. Mm. Och det är en den enda podden som jag egentligen har följt. Eh, sen så har jag lyssnat en, lite, eller bara kort, på Filip och Fredrik. Mm. Men jag har inte riktigt gett mig in i den världen så riktigt Nej, inte? Nej jag vet inte Jag har fått lite perioder, jag lyssnar jättemycket på Isabella Adrians och Rebecca Simonsons ah. I somras mm. Men jag tycker man får lite perioder också så här, Med olika podcast typ, Nu har jag vad? tänkt att Ekonomista var jätteintressant ett mm. tag Och nu har jag typ gått över lite till Alex och Sigges mm. Jag vet inte Men vad är det du känner, vad får du ut av att mm. lyssna på podcast Eller varför lyssnar du på det? Alltså det jag tycker är mest intressant Är nog typ Alltså lyssna på vad folk har att säga lite. Det får en att typ, tänka själv. Vad tycker jag egentligen? Mm. Och sånt. Ja. Um, och ekonomista till exempel. Är ju, <laughs> den, hela den grejen är ju intressant. Ja. Men det är så. alltså det här med Jag har också tänkt lite som att det här med ekonomistapodden då. Och för, för er som inte vet vad det är så är det att Blondinbella och äm, hennes samarbetspartner Pingis har en podcast där de pratar om ekonomi och... De säger att så här, det är så himla tabu med pengar i Sverige och därför så ska de ha en podd där de pratar om det. Mm. Och så här, en del av det är lite så här småfånigt men det är ganska lättlyssnat och de säger ändå ganska bra saker. Mm. Så jag vet inte det har, typ, det har liksom fått mig att tänka typ så här. De säger ändå och inte jätte alltså det de... är så själva konceptet tycker jag är mm. väldigt vettigt och jag tycker också att alltså, det är ganska nyttigt mm. för typ dagens vad som säga unga ja. att höra det. Men det som är kul är också att man kan säga en annan vettig sak och sen kan man bara liksom täcka in det i typ bara en massa, bara en massa snack typ. och jag känner mm. att jag är ju ganska bra på att snacka så det här mm. kan vara något för mig. Varför inte starta en podd? Liksom? Exakt, exakt. Men, vad, vad tycker du att du får ut att lyssna på podcast Jag vet inte. Alltså, jag är väldigt mycket för att lyssna på så här radioprogram typ. Mm. Jag, eller, ja, jag tycker det är intressant så här. Mm. Jag är ju ganska så såld på P3 typ. Mm. Och P3 dokumentär och mm. olika humorprogram där och och så. Och och jag och ja, och men jag tycker det är så här intressant att typ så här, bara lyssna på när någon pratar. <skratt> men det är ganska relaxerande också. Ja, och och sen det nu, ja, för nu för tiden är det alltid så att man typ, kollar på tv eller på mm. serier och säger att liksom, det är både bild och ljud. Men jag Precis. tycker att det är, det är nice att bara kunna här, slappna av och bara, vad säger de egentligen? Mm. Absolut, det tycker jag med. Det är, jag brukar lyssna ibland när jag ska sova också. Typ. Mm. Här, ja, det är, är timer, ja. Typ. det är mysigt. Jag gillar att uh, lyssna på ekonomistan när jag typ badar. Mm. För att alltid när man, bad, när man badar, du har inte badkar va? Nej, Nej, jag önskar att jag hade. Ja, men mitt badkar är ganska litet så... Ja. Men i alla fall, alltid när man badar så... <skratt> jag <skratt> Nej men alltid när man badar så har man alltid så kloka tankar typ. Ja, ja, ja. Eller, ja. eller så här, när man duschar eller precis när man ska sova. Ja men det är som säger, när man ska sova typ för det är så här. Du lyssnar man på den och bara. Ja, jag ska ha en budget. Jag Precis. ska. Och ekonomista, Precis. du är så inspirerande ut. Typ. Jag får alltid på, alltså jag kommer alltid på vad ska man säga inte idéer, men jag kommer alltid på saker mm. när jag ska sova. Ja. För att då blir jag som mest samlat. Ja. Typ. Spe ja. speciellt typ, när man inte kan riktigt somna heller. Precis. Och så ligger man där och så bara, imorgon då ska jag gå upp klockan ja. sex och jag ska gå ut och springa. Och sen ska jag yeah. göra yoga och sen ska jag Fru, göra det och det sen kill och, och andra. Exakt. Åh, sen är det skolan exakt. Ja. Så att det är ju typ mycket det tror jag att det är. Ja, precis liksom, vad, vad, Man ligger där, man kan inte somna Vad ska man göra annars känner typ mm. Låtsas som att man kan bli en bättre människa Och sen så, så, så <laughs> får man sig ändå nästa dag Börja alltid likadant ja. bara, ska Jag ska ha den finaste kläden, jag ska ha den här outfiten Sen bara, nej det blir mm. den skönaste, och skönaste exakt Det händer mig alltid ja. Men det som är intressant är att typ, Vi vet inte riktigt Vad den här podcasten ska handla om eller så här. Men det, det är jag också har, det som jag ja. gör det har inte ens ett namn på den vi, vi pratar lite om olika teman och så och kom fram till att det kanske är kul ibland att ha ett tema och ibland bara pratar man om det som faller in. Mm, exakt. Um, så vi kör väl på det kanske. Ja, precis. Och angående namnen så har vi väl, vad har vi? Brainstormat lite namn. Ja. Jag tyckte att på delicious bra. var bra, det tycker jag också. Ja. Det kanske vi ska, ja. Men nu kanske man inte skulle säga det, kanske nej. Någon, någon skäl den idén. Åh oh, nej vad Men vad mer kan det ta för Nina Lova podd, det låter så Det låter så, det heter ju typ Allas man vill ha Allas podd heter Nina Lovas podd För det finns så himla många ja. som heter Nina Lova Nej men Allas heter ju liksom namnet Det borde ja. inte ha något lite du? Om man är Filip och Fredrik, då kan man heta Filip och Fredrik och alla vet att mm. det är Filip och Fredrik ja. Men vad Lova och Ninas podd Vad, vilka ja. är det? Vilka Exakt. tror du att de är? Precis, men ja uh, Ska vi säga vilka vi är då? Ja, Ska vi Ska vi. Göra det? Mm. vill du börja? Mm, du kommer Ska jag börja. Ja, jag heter Nina som sagt, jag har precis fyllt 18, fyllde den 27 oktober, jag bor i Göteborg, precis som Lova, vi bor ganska nära varandra. går på Vittfälska gymnasiet i Trian och vi läser samhällsprogrammet båda två. Vad ska man säga mer? Du kan ju berätta om vad du gjorde förra året. Ja, vad jag gjorde förra året. Eh, förra året så åkte jag till London i tio månader och gick på Svenska skolan där. Eh, bodde i värdfamilj och ja, bytte ut ett år helt enkelt. Jag var lite, ja, jag säga? Jag var lite trött på, på livet och typ allt sånt där. Så jag kände att eh, det skulle vara kul att åka iväg typ. mm. Mm. Och det var ju typ det bästa året i mitt liv, mm. jag lär, lärde mig så mycket om mig själv och träffade så mycket underbara människor. Så det känner jag att det kommer jag med mig hela livet. Mm. Typ. Men jag tror för, ja. um... Vill du berätta själv om dig själv? Eller vill du... Ja, nej, jag skulle berätta. dra en koppling där. För ja, en koppling. Det som Nina precis sa, att så här, hennes år i, i London, det lärde henne så himla mycket, jag tror att det var det. För vi båda gick i, gick i olika klasser i ettan. Och sen nu hamnade vi i samma klass i trean och klasserna mm. hade splittrats utom lite så att vi mm. kom tillbaka, bägge två, till en liksom ny klass. Mm. Och då, hade vi, då satt vi lite i samma sits, för jag var i Madrid ett år, förra året då pluggade och då var liksom, det var väl det som gjordes att vi först sökte oss till varandra tror jag. jag tror det för att man hade liksom någon slags förståelse för hur det hade ja. varit. Och... Jo men jag kommer ihåg att när vi pratade, alltså när vi fikade där första gången mm. så kom jag ihåg att jag kände att det var så skönt att för du liksom kunde. Alltså du kunde förstå mina tankar exakt. Mm. Och det kändes verkligen som att vi. Alltså vi har upplevt lite samma sak. Soulmate. Soulmate! <laughs> Nej, men ja, ja, precis. Så, ja. Vill du berätta lite om det? Uh, ja, jag heter Loba då. Och jag. Uh, jag vet inte riktigt. Nu har ju Nina redan berättat vad vilka skola vi går på uh. och allting. Jag uh, bor också i uh. Uh. Vad Vill du säga lite? Vad du vad tycker du? om? Att... <skratt> inte, jag vet inte om jag inte om jag får jag... folk frågar mig det, för jag säger alltid att det är Nej, det värsta är ju när man får frågan så här. Säg några bra och några dåliga saker om dig själv. <skratt> att jag kan bara komma på dåliga saker, aldrig något bra. Jag vet. Men... Det värsta med det är att man tänker så här. Man kan kanske komma på några bra saker. Ja. Men då är man så orolig att någon annan säger. Ja, ska att typ någon här, kommer bara bära. Hon är inte alls så. Nej, typ. Såhär. Och jag bara, jag tycker jag är ganska rolig. Så känns det som att någon ska sitta där och bara... <laughs> <va>? Eller hur? <laughs> ja, nej, nej, men hallå. Nu, ah. bara för att vi pratar om det. Säg ja. några bra och några dåliga saker om dig själv. Om mig själv? Ja. Oj. Älskar du att kasta bort frågor Oj. som jag hatar? Ja, precis. Nej, men, um, alltså, vi har ju vi har pratat om det här när vi var på den här filmaudition-grejen. Du vet, eller film... Men när vi var mm, på. Just det. Ja, det där. Um. Och jag vet inte, det känns som att man alltid vill säga saker som man... Alltså, de negativa sakerna, mm. det vill man inte kunna vändas till något positivt. Typ att jag är lite för spontan. Ja, men det är ju typ, typ i en, en situation, typ ja. på, en, på en arbetsplats. Typ, Exakt, eller så här. Ja. precis. Men okej, men om jag ska säga typ... Säga, ska man säga två bra saker? Ja, visst. Ja. Okej. Okay. Åh, um, oh, men det är så svårt. Men jag skulle väl typ kanske säga att jag är ganska positiv. Typ att jag alltså, verkligen försökt få in det här tänka typ att... Jag alltid vill vända en dålig situation till något bra. Mm. För jag tycker att alltså, livet blir så mycket roligare om man kan göra det. Mm. Och det är nog någonting som jag har fått in det alltså, senaste året kanske. Att, ja, att det liksom man ska alltid försöka hitta något positivt i men kände, så, situationer som är... Kände ja. du att du fick det i London, det tänket? Ja, men lite faktiskt tror mm. jag. Jag vet inte varför var det kom från riktigt. Men mm. det var nog lite att... Nej, det, bara, det kom bara senaste mm. året, typ. Så att, ja. Um. Jag får, kan jag vänta lite med min andra positiva? För jag vet inte, mm. vill du se Jag uh, Ja, vi kräver alltså. Ja. En positiv grej. Um, jag, um, för att jag kan typ så här känna att ofta ser det som att den positiva saken också kan vara något negativt. Ja, men, uh, men den positiva grejen då skulle kunna vara att jag är typ, ganska skämtsam. Ja. Och så här. Försöker försök alltid skämta Men ja. negativa grejen är att det, det funkar inte alltid så jättebra typ, Om man såhär försöker skämta Och så är det någon som är jättestel Aha. Och så, som inte typ, tycker att man är rolig mm. Och då bara försöker jag hårdare och hårdare Att liksom, sälja in ja. mitt skämt typ. Alltså du vet, du vet hur jag är, alltså, ja, jag tycker det är underbart. Om jag ska säga något skämt ja, Och så tycker verkligen inte nästa person att det är roligt ja. Och så, så måste jag så här. Nej men kom igen det, det var visst kul det jag just sa alltså blir så bara, bara, bli, ja, bara ut alltså, man, liksom man kan inte inse den nej nej man försöker bara så, och till slut så bara går man att från skämma och bara. alltså jag tycker det är jätteroligt men äh, det kan vara för <laughs> ja. okay, men men men så jag vara typ det är ju personer men det är nog det är så här positivt och negativt positiv att ja. jag typ gillar att skämta men negativ också att ja. typ, jag kanske inte alltid fattar typ, när jag inte ska skämta ja. och du då? Ska jag ha en negativ nu eller positiv? Jag har tappat räkningen. Ja, eh, jag vet inte. Du du ser en negativ grej. Jag ser negativt. Alltså <clears throat> ja. Jag tror en negativ sak som jag har är nog att jag kan vara lite så här typ ha lite svårt att kanske ta kritik ibland. och då blir det lätt att eller inte mer att jag det är inte så att jag har svårt att ta kritiken. Men jag kan gå ner mig väldigt mycket och koncentrera mig så himla mycket på att jag just fick kritik och verkligen så bara tycka att det är liksom the end of the world mm. typ. Men samtidigt då så vill jag hitta positiviteten i mm. det typ. Men äm, det kan nog vara lite att bara för att någon säger någon liten grej så kan jag liksom bli... Alltså jag kan ta åt mig mycket mer än vad personen egentligen menade mm. liksom. Men det där, är jag då är jag nog ganska lik också det ja. med, med kritiken. Alltså jag måste ju ha varit världshistoriens känsligaste barn. Ja. Det kunde vara typ så här uh, lova... Varför har du inte diskat? Och så bröt jag ihop och bara, Ni skäller alltid på mig! Ni hatar mig! Alltså, det är ja. verkligen på den nivån. Ja. Så det är, men jag tror att uh. det handlar om är det för att man inte riktigt. Jag tror att man, typ så här, man vill jättegärna bli omtyckt. Uh. Och så bara till varje pris. Och så bara. Precis. Tror man att. Jag vet inte. Men... Precis. Nej, men jag tror att det är sant. Alltså, mm. uh, <clears throat> jag försöker jobba på det. Mm. Nej, men jag har svårt överhuvudtaget att typ, så här, ta. Om jag får kritik, eller uh. typ, om någon skäller på mig, uh. så typ antingen så typ bryter jag ihop. Eller så typ, får ett skrattanfall, för jag ja. kan ta det på allvar. Det är liksom de två ja. ytterligheterna. Nej, men verkligen. Jag... Best of both worlds. Best of both worlds. Ja. Ska vi sluta där? Vill du säga något mer positivt? Det är positivt. Jag vet inte, ja. vi, kan, vi kan gå vidare från den delen. Ja, jag känner vi känner eh... vi Har du haft en bra vecka? Ja, ja, ja. jättebra vecka faktiskt. Mm. Det, jag har ju nästan inte haft eh, några riktiga skollagar. Nej. Våran skola, det är någonting som ni måste veta om min och eh, Nina skola. Anledningen till att vi har tid att göra podcast är för att vi har typ årets slappaste skola. Ja, eller så jag känner liksom, jämför man med förra året. Ja, men och det så. var ju helt sjukt. Och skolan där ja. och allt sånt, så mm. känns det som att vi har kommit tillbaka till... Eh, ingenting. Alltså det är liksom, det är, ja, jag vet inte. Sen har jag jag har tappat skolmotivationen väldigt mycket, mm. känner jag, för att det är snart i student och allt så där Mm. Men ja, nej, med våran skola Vi har haft väldigt mycket inställt Och mm. väldigt lugnt mm. typ Vi har varit på <clears throat> Igår var vi på en nej för, Alltså dagarna går bara ihop här oh, cool. I förrgår var vi på någon slags teater Som bestod av att bara en kvinna Stod och spelade alla roller Och jag mm. tycker det är så himla häftigt Hur en person häftigt. kan Liksom hålla låda så Ja, ja men hon var jätteduktig mm. Det var intressant mm. Det handlar om eh, Vad ska man säga Uh, Ukraina under Stal, Stalin-tiden typ. Ja, det är liksom ja. införan, införandet ja. av kommunisten. Kom... <laughs> Kommunismen. Alltså, ja. Ja. Kommunismen. Ja. Alltså förlåt för min svenska. Det är bara det att jag Jag var i Spaniens himla länge ja. så att jag kan ju klart komma tillbaka, tillbaka till det. Liksom. Ja. Nej, ja. men äh, vad ska jag säga? Jo, men jag hade jättegärna velat tala på om något sånt för att det känns mm. som så här. Jag älskar att. All eyes on me typ. ja. När jag har så här, om det är ja. en presentation i skolan så älskar jag så här. Men jag tycker det är så himla kul för jag får man den ut maximerat. Ja, det är också alltså de så alltså, jag problemet mm. är att jag typ den här kvinnan då som hade den här föreställningen det var ofta som hon skulle typ så här hon, fick, hon pratade med roliga röster och hon ja. skulle göra roliga miner typ ja. så här, det var lite komiskt typ och jag hade bara best skratta för att jag ja. jag skrattar ja. alltså om jag hade varit så här egen alltså att det bara var jag på scenen mm. om det var någon mer hade jag ändå ibland känt typ så här inte, alltså då hade jag kunnat så här, Kanske gå bort och samla med lite men ja. Ja, Och sen så speciellt Skulle jag aldrig kunna ha någon så här Humor, egen humor Nej inte, teater, för att jag, jag, ska... jag skrattar <laughs> Jag skrattar alltid åt mina ja. egna skämt Ja men det, det, det är en någon <laughs> det negativ inte sak jag har faktiskt Jag kan liksom Jag tycker det är positivt tycker det? Ja men ja. jag tycker att man ska jag tycker inte att det är liksom, om... det så fruktansvärt roligt ibland fast men det är att, det är Vad det är. för andra inte det ibland Men det är som att om ingen annan skrattar Så kan man lika gärna skratta själv ja, alltså, så. Har man levererat ett bra skämt så ska ju någon skratta åt man det Man måste ju precis måste ta åt det Ja exakt exakt. Man har ju levererat det liksom. levererat. <laughs> <Den kan inte laughs> ja. men Vi pratade förresten förut om eh, Hur det skulle gå eftersom att Vi ändå båda två är så här, Vi är lika gamla mm. vi har, Det känns som att vi har samma så här, mörkhet Eller ljushet på våra röster på vår röste är jag, Vi är bägge från Göteborg Typ, alltså, det känns som att om man skulle kunna hålla oss isär och att det skulle bli jätteförvirrande ifall vi låter som samma person ja. och hur schizofren den här podden skulle heta. Ja. Kanske ska heta schizolicious. Schizolicious, <laughs> precis. Absolut. Nej, men jag vet inte, men jag hoppas att... Jag, kan oh, höra oh, jag hoppas att man, om man lyssnar mer så mm. kanske man lär sig skilja. Hint, mer mer. hint, hint, hint, hint. Men jag vet inte, för Nina, hon, du är ju från Stockholms trakten från början. Ja, från början så jag början, ja. känner ändå att du inte riktigt pratar göteforska. Nej, det gör medans, jag inte. Ah, jag kan om jag vill mm. men jag har inte Men jag vill liksom... inte. Men ja. vill jag. Nej. Alltså, alltså kanske jag kan inte lägga på det naturligt. Nej. Alltså jag kan så här prata Göteborgska som när jag skämtar typ mm. så här. Och du simla god är du, typ oh, sånt Varför man lägger, lägger man sig alltid på med extra borska när man ska typ så här, dra något skämt eller oh, så? Ja, verkligen typ vad man säger så bara om någon har gjort något roligt eller typ någon typ var snygg eller någonting mm. så bara, åh, oh, så god är han oh. så lägger man på så, vad gör man det? Jag vet faktiskt inte, men alltså det är så skit för att eh, jag har en, en bekant en bekant, ja, vad stelt det lät en bekant, oh. lät. Ja, en bekant är i alla fall det det. som han pratar, den grövste göteborgarna jag har mm -hmm. hört i hela mitt liv Vad underbart Alltså ja, men grejen är att han hör inte hur grodorna, Aha. och han är så här lite äldre än oss bara, okay. så när man hälsar på honom, och så tror, alltså du vet för alltid när man ska så här, spela lite god då lägger ah. man ju sig på med, att Göteborg ska vara, men oh, ah. hallå hur är det med dig ah. då? Men och han gör det hela tiden? Han gör det hela tiden, och ah. då då blir det som så här, för när någon pratar om med mig, då tänker jag att den gör det för att den ska vara lite såhär check är twink, liksom. ja. och då gör jag också det och sen kommer jag alltid på vad just det, shit han spelar lite, ah, han pratar ah. faktiskt, och så när man så här. Jag flera ja. gånger, säger jag inte skulle hålla med jag så här jag bara fått bara, Alltså du, du Gör du det verkligen inte till? Ja. Och han var och, och han nej, nej jag gör inte det Och så han, han hör inte när man med honom För han ja. tycker det låter normalt det är helt, alltså, det är ju... Den göteborskan är inte nådig Alltså nej, alltså jag tycker ju, Jag tycker ju att göteborskan är typ den charmigaste dialekten Som finns, faktiskt Men, men, typ så här, det är men tänk charm... dig typ en så här Mysig norrlänning som bara Lugn När bara... <laughs> ur den är kall Blir <laughs> jag <Bläljenblå. laughs> Alltså, men den är ju inte sexig, direkt. Götterborska är ju så här. Tycker du att... Hallå, eller? Ja! Ta dig ja! kläderna! Vad fan? <laughs> ja, det är ju jävla, nej, men, ja, men den där jätteborska är Men det sa lite smig. Götterborska är ju Gött. Kanske, okay, men vilken är, vilken är den värsta dialekten då? Svårt. Alltså, jag tycker ju typ av så här: och Ja, Nordköpning. Den gnäller ju. Jag är lite Ja, Vad säger man? och tror jag. Ö skötska. Jo men alltså inget emot dem men den är ju lite liksom den är lite jobbig att höra på. Det blir lite gnälligt. Ja men sen, det finns ju dels där. Man kallar väl det så här gnällbältet ja, tror jag. Precis, ja. Det precis. finns bibel bibelbältet av Jan och så gnällbältet. Ja <laughs> ah, just det. Men där typ ja. ja. Precis, och, och sen så, sen så finns ju den andra den som är typ lane shopping. Mishoping. Ja precis. Godran lane shopping. Mm. Just det. Ja. Ja. Nej, men jag vet inte. Den är ju lite speciell där. Ah. Men eh, jag tror man vänjer sig vid alla dialekter också, Jag tror det liksom. med. Men finns det någon dialekt som du liksom, om du typ träffade någon. Ja. Ah. Och, och så, alltså, alltså, liksom som du, du, skulle verkligen inte kunna vara nära någon. Du skulle typ inte kunna vara tillsammans med någon från, som hade någon viss dialekt. och sånt. Nej, alltså jag tror inte det men okay. ofta så handlar det ju typ inte kanske heller om dialekter utan om typ hur man pratar. Aa. Jag tror att många typ så är stockholmare. Aa. kanske inte pratar så utan det är typ ett pratsätt. Precis. Jag tror också alltså, det. Mm. Alltså. Alltså den var ju ganska fin. Men alltså när du är från Stockholm satte man större P. stora P. Tycker, du att, jag Storpe, Stor Tycker du att jag pratar så? Nej, gummi. Du jag, blir så himla, och liksom, jag blir så här. För att så fort jag pratar med någon ny som är mm. från Göteborg, mm så säger de typ kanske det andra de säger till mig bara, du är inte från Göteborg, mm. för de hör det så tydligt. Men det hör man, det hör man. Det hör man. Mm. Men vad pratar jag då då liksom? Jag vet inte. Rikssvenska liksom... kanske? Rikssvenska. Men har du inte så här att du liksom plockar upp typ dialekter av den du pratar med? Jo, kanske. För jag tror att det har att göra med att jag kanske har bort på massa olika ställen mm. liksom. Men sen känner jag, ja jo exakt, för du, ja. har ju, ja, du har ju verkligen bott runt. Ja, det har blivit så. Din lilla... Ja... Nej. nej, barnvänlig podd här Ja um, Nej men det är nog så Kanske att jag plockar upp lite sådär Men uh, ja Men jag kan typ Jag vet faktiskt inte riktigt hur det går nu Det ska bli intressant att lyssna på det sen För jag var, uh -huh. uh, jag var uh, i Japan i ettan Just det. Um, så, och då var det ett och ett halvt år sedan typ. och då på våren så hade jag en en blogg när jag var där ja. och på den la jag upp lite videoklipp och jag fick okay. bara höra hur mycket jätteborstiga jag pratade i de videoklipperna av mina kompisar. Aha. För det var som att när jag, när jag typ spelar in mig själv så känns det som att jag ibland typ överdriver jätteborstiga ja. inte medvetet och det var verkligen inte medvetet men sen efteråt så här, när jag lyssnar på det så är det verkligen så här. Oj där är några japaner och där är några till. <laughs> Du kanske fick en hemlängd ja, var att få Ja, exakt Och sen var så väl någon hade så här Anmärkte på det bara, oj ja. shit vad du pratade göteborska I ja. den förra videon och Då var det som att så här, då tänkte jag så här: inte göteborska Inte göteborska, ja. inte göteborska Och så bara, blev det verkligen bara göteborska av det hela Vad skumt ändå mm. men, men har du kvar den bloggen eller? <laughs> Inga kommentar Du får prata om min agent Jag, okay. ja. jag ringer honom sen då honom sen. <laughs> Vad tycker du om bloggar Om bloggar, vi, ja. eh, <laughs> var bara lovar som det för min katt. Det är lunt. Herregud. Jag hade helt glömt att Nina har en katt och två den är katter två katter och den är jättestor och så bara ser jag ett monster i min ögon. Alltså jag blev så hemskt jag hoppas inte att någon typ så här lyssnar i hörlurar <laughs> familj på bussen. Alltså jag fattar inte. Jag vill ändå tro att jag inte är så här fånig av mig, men så borde jag bli det blir är det verkligen det ljusaste ljusaste skricket någonsin. Ja men det är roligt. Herregud. Vad var det vi på att prata om? Bloggar pratar vi om. Bloggar, ja, jag läser ganska många bloggar ändå ja, eller så Fast jag läser typ i period, alltså jag vet inte. Nej, nu tappar jag bort mig. Alltså, nej, men jag vet vad du menar. Jag jag tror jag läser lite för många bloggar. Mm. Men jag har på något sätt på senaste tiden liksom nischat in mig på vilka slags bloggar jag gillar. Och vilka är det? Och jag tycker inte mm. om bloggar som är de här storbloggarna. Mm. Tycker jag inte riktigt om. Mm. För att, jag vet inte, jag tycker mer om bloggar som är lite mer personliga. Mm. Och inte riktigt är liksom, måste man säga, kända än. Men du har inte funderat på att på att liksom start egen blogg eller så? Nej, alltså jag hade ju typ en blogg förra året när jag bodde i London. Mm. För att liksom vänner och kom, alltså familj skulle kunna följa vad jag gjorde typ. Mm. Men nej, alltså jag är inte riktigt en bloggerska typ. Mm. För att jag gillar inte att skriva ut allting. Men för det jag tänker typ så här: det ska ju, det ska ju vara liksom en bra balans mellan typ... Ja. Alltså jag, jag stör mig lite på blogg, liksom bloggar som ska vara så himla, prestigefyllda och typ de har alltid massa ja, grejer för sig, precis. men samtidigt så vill man inte höra dem bara så här, och sen åt jag det till lunch nej, det och sen blir jag, ja, alltså Man måste ju ha någon slags balans, alltså jag mm. gillar verkligen blogga som typ så här. de tar upp lite olika typ aspekter om sitt vardagsliv, typ att, ja, nej men någon kanske gick och köpt ett eh, snyggt nagellack eller mm. någon kanske gick och fixade nagellacket mm. Men jag typ, fatt, så... alltså jag, jag fattar inte hur man börjar som blogger, alltså, nej. för typ och visst har man typ ger sina kompisar, men hur sprider det sig och blir större egentligen? Precis. Vem, vem är det som typ såhär, uh, läste den här? Alltså, jag vet inte. För jag tänkte typ, oh, men som typ Angelica Blick, hennes ja. blogg uh, läser jag. Det är ja. då en modlått, kanske de flesta vet. Ja. Ja. Men som nu har hon ju massa kul för sig. Hon kan typ så här skriva om olika modevent. Hon går ja. på resor, men ja. typ, hur började hon? För hon, jag tror att alltså, hon har skrivit att hon inte var modeblogg från början Nej. så hennes blogg måste ju ha börjat på något sätt men det med. Är så Och var det liksom breaking pointet? Precis, alltså, men det är där bloggar är så häftiga mm. för att man kan verkligen bli känd mm. på att man ja. har en liten plattform på internet ja. liksom. Men sen känner jag också att typ, det måste ju finnas bloggar som typ är bättre än vissa av de stora bloggarna ja. bara att de inte har blivit större för typ ja. vad är det som gör att typ så också typ en annan blogg som jag följer, en sminkblogg som heter, som heter, ja, det är en driven av en tjej som heter Linda Halberg Just det. Um, <clears throat> Liksom, va, hon är jätteduktig men det måste ju finnas andra som har liksom, ja. fler, kän, alltså, som är lika duktiga eller duktigare. Eller? Jo men absolut, alltså, för jag har några bloggar nu som jag typ älskar och bara blir helt så här fest vid dem typ. Mm. Och då undrar jag, vad, vad kommer den... Vad kommer det ifrån? Mm. För jag kan bli så ett beroende av ja. att oh, Har hon uppdaterat? Mm. Men, har hon så är det ju men så är det ju lite just nu med dig och mig och Blondinbälla ja, ja, absolut för att, ska, När ska hon föda sitt ah, barn? Alltså, ja, ja. Hela Sverige väntar känns Kan så inte du kolla på din mobil nu om hon är Jo, ja, barn. jag gör det nu Senaste veckan har jag liksom Kan komma på mig själv flera gånger i timmar och tänka <coughs> Blondinbälla kanske föder barn nu Och jag ja. vet inte vad som har hänt för jag Typ gillar inte ens Blondinbälla Jag vet inte, vi har pratat om det här En del, jag och Nina Att hon är så här. Hon är typ en inspiration med tanke på typ, mm. alltså hon är 23 bast, hon ska föda vilken dag som helst. Mm. Hon har haft typ en miljard företag och typ allting, så här. Mm. Samtidigt så tycker jag att hon har en del riktigt puckade åsikter mm. och väldigt liksom syn på många saker. Typ jämställdhetsfrågor jo, och sånt. Jo, men absolut. Så det, det är så, så här, det är också svårt att säga hur man ska förhålla sig till... <skratt> Ja, nej men alltså jag tycker att hon är som du säger, hon är alltså, jag, jag känner mig ändå inspirerad av henne för mm. hennes, liksom, hennes sätt att vara typ och hur hon får saker gjorda. Det mm. tycker jag är men som du säger liksom, sen kanske man ska akta sig för och kanske uttala sig mm. om vissa saker. För att, men se, ja. en blogg kan ju typ bli som någon slags beroende, så alltså, jag menar, ja. det är inte som att typ jag tycker att hon, alltså Blondin Bella, typ, hennes blogg kan ändå vara ganska tråkig och ändå, ja. typ, om man kommer in i en period så är som ja. så som det är som att man tänker att deras blogg är som någon slags serie typ så här, ja. oj shit vad ska hända i nästa avsnitt Exakt. och så tänker man inte på så här det här är en vanlig, vanlig person Precis. i Sverige som snart ska gå till konsum och köpa Exakt. typ mjölk alltså det är... Men och jag har så här på senaste sidan hon uppdaterade för två timmar sen förresten vad skrev hon då? Då skrev hon något om tapetkärlek. Okej okay, så om tapeter ska vara. Man... Brukar, brukar man uppdatera saker om tapeter när man håller på att föda barn? Nej. Nej och då så kan vi, kan vi nog att anta inte att Blondie med långsiktigt barnen. Nej. Ni kan vara lugna. Ja. Men jag tänkte på en sak som jag börjat göra nu, det är att ibland så tar jag min mobil, när jag äter frukost på morgonen, istället för att ta, läsa tidningen ibland nu så tar jag min mobil och läser bloggar. Mm. För jag har en app som heter Blogloving, där man mm. har alla bloggar man följer mm. och ser om de har uppdaterat. Och jag vet inte, är det bra eller är det liksom, <coughs> jag vet inte vad händer med mig egentligen? Alltså det är ju, för ibland, vissa bloggar kan jag känna, att jag, vissa bloggar har slutat läsa för jag känner att de ger mig ingenting. Mm. Jag, jag, jag är liksom... Ja men jag tror Varför såhär, det är lätt egentligen? att slösa bort För jag till exempel såhär, egentligen Jag tycker att typ Om jag läser modeblogg så är det för att mm. det är en inspirerande Om jag läser en sminkblogg för att det är inspirerande oh. Och det ena med det Men om det bara är så här, vad får jag egentligen ut av Att typ, läsa ah. Kinsas blogg Typ ingenting, Nej. man bara sitter där och typ såhär Mår dåligt för att hon är snygg och så är det bara ja. det Och jag menar jag bryr mig egentligen inte om vad som händer i hennes liv Nej. Men så blir det som ett beroende, det såhär, shit jag har inte kollat Kinsas blogg idag Precis. än, vad är Precis. det liksom? Nej men alltså verkligen Och jag kan känna så här ibland att jag borde göra något annat av den tiden. Mm. Men samtidigt så vet jag att det är, det är så kul att läsa bloggar. Alltså jag typ tycker om. Vissa bloggar tycker jag om mer. Mm. Jag vet inte, det är konstigt bloggar. Mm. Det är väldigt... Eh, Gud vad kommer det ta vägen i framtiden liksom? Ja visst, visst. Vad kommer hända? Mm, men för vi pratade lite om det innan, varför man ska ha en ähm, en podd eller inte. Och typ att det ligger, en, en podcast ligger väldigt mycket i tiden nu. Mm. Och typ som Kinsa till exempel har skrivit att en av anledningarna är en av anledningarna till att hon blev så känd. Man måste ju tänka på att alla började ju som liksom, mm. som ingenting. Mm. Och det var ju för att hon säger att hon började i rätt tid. Det var ett mm. bra läge att börja med en blogg, typ. Mm. Så att, Men vad, är liksom, vad kommer vara liksom det framtida? Precis. Det är ju intressant. Mm. Jag kommer ihåg att jag har läst Kinsas blogg sedan 2006. Aha. När hon började. Mm. Och det är liksom det är ganska kul. Alltså nu läser inte jag Kinsas blogg så mycket, men det är väldigt kul att typ se var att hon började på mm. ställe och kolla var hon är nu liksom, mm. det, är det är jättehäftigt, helt det är ja. helt sjukt egentligen. Att man kan ta sig så långt, ja. det Och det är ju verkligen en eloge till någon mm. som gör det liksom. Så vårt mål då, att eh, vi ska sluta som eh, <skratt> världskända podd, ja. alla i världen måste läsa i svenska så att de kan hänga på. Precis. Eller så här, på samma sätt som så här. oj jag måste gå in på Blondinvelas ja. blogg och kolla om man har fått sitt barn. Oj oh, jag ska lyssna på nya podd. Ja, ah, men vad ska den heta? Jag har på nytt. Måste i alla fall vi måste fila ha ett... lite på det. Ja, men vi måste nästan ha ett tillfälligt namn. Jag tror det. Ska, ska, vi, vi, på, på ska vi bara ta på Delicious så länge? Ja. Jag tycker vi tar det. Fundera på om vi ska börja runda av lite ja, nu. Så att, så att vi slutar när vi är på topp. Ja. Skulle sluta för länge sedan. Ja. Nej, men vi hade väl i alla fall ambitioner att släppa en... En i veckan. En i typ. typ. Och ja. om ingen annan lyssnar så kan i alla fall vi lyssna på det. Precis, kanske någon mamma, mormor. Ja, precis. <laughs> mamma, mormor. Kompis. Ja, men precis. det blir... Um... Mm. Bra. Ha det jättebra så här ser vi. Ha det bra. Hej. Hejdå.